«Ще як хоче!» – захихикав хриплий голос. Мене накрила хвиля люті. Якщо кожна гить обриватиме мені рукави, то де ж я на всіх сорочок наберуся? Я зиркнув в бік худорлявої постаті у світлому брилику. Зразу видно, не суперник. Ткни переламається. «У песок хочеш?» – запитав я песеголовці. «Чого?» Він нахилив до мене свою роду морду, від якої тхнуло перегаром, начищеними зубами, немитими бородою і чубом, у яких зібралися всі найсморідніші запахи сміттєзвалищ. «Ну, Павлосі, ну, Золотко, пригадай, що ти майстер спорту з боксу, та нічого, що тобі сьогодні важко після вчорашнього, кому в цьому житті легко? Я вдарив правою у диха, коли, охнувши, писеголовець зігнувся переді мною поклоні, лівою знизу піддав у важку щелепу». Його, мов, вітром здуло засвітленого місця, з темріви, куди повалився писеголовець. Почався дикий котячий берез, гопання, торохкотіння, металеве брязкання. Певне, там стояли бачки для сміття. Я круто розвернувся до сухореброго. Ти чо? Я ж тільки злякано забелькотів той, виставивши поперед себе схрещені руки, Ти ти? Не того, ми ж це саме поговорити хотіли. То, горіть, гиркнув я, поправляючи на плечі сорочка, то зразу до рукавів. Сухарлявий знервовано роззирнувся, чекав, мабуть, що хтось із братів прибіжить на допомогу, а, може, пригадав, який бік краще дати драла. «Ти не то, не думай!» Його голос із скрипучого враз став приятельським, довірливим. «У нас тут...» Якийсь маніяк шастий уже п'ятьох порішив, а вчора братана нашого кориша там у скверику. Ну, ми подумали, звиняй, коли що не так. Ваше щастя, що я не маніяк, бо було б все меро. Гаразд шить до свого приїделя, йому без допомоги не піднятися. Я повернувся і в занурився в теплий нічний морок. Знайомство з гадючником відбулося, а далі все залежатиме від Сергія та його оперів. Викриють убивцю і відпаде потреба сюди навідуватись. Тихо, беззвітряно, дерева, мов намальовані. Жоден листочок не шелесне. Саме про таку погоду кажуть, Хоч максій. Замість маку все небо зірками засіяне, І місяць повня. Великий жовтий, Наче з вощини Налито медом вирізаний. Гарна ніч. Та мені не до лірики. Болить неї поперек, Мабуть, я різко садонув лівою того рудого песиглавця і потревожив стару рану. Тоді ми брали цілу банду. Брали, звичайно, оперативники, а я ж молодий журналіст із прес-центру МВС хотів навіть побачити, як затримують небезпечних злочинців. Довго вмовляв начальство, але саме того дня я привіз і з чемпіонату Європи з боксу серед правоохоронців срібну медаль. Тож воно змилостивилось. Виїхали вночі, оточили занедбану будівлю, колишню станцію технічного обслуговування. Оперативники побігли всередину, а вони залишили біля машини, от гріха подалі. Тікаючи, один із злочинців пальнув мені в спину. Куля влучила в поперек. Відтоді маю клопіт, час від часу рана дає про себе знати. Тепер бережися, ніяких різких рухів, важкого не піднімай, спину не натруджуй. Задзеленчав мій старий друг телефон, таких, певне, вже немає ні в кого.